Slavoslovia a 193-a, a razei de soare a mântuirii. Aleluia, slavăție, Doamne, Săistoase. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când dușmanii tăi în noi au lovit și ne-au chinuit, tu ca pe Fiul cel rătăcitor, în brațele tale, ne-ai primit. Aleluia, slavăție, Doamne, Săistoase. Te iubim și îți mulțumim. Fiindcă bagiocura, siunicile, hoțiile, tărhăriile, ucenicilor satanei, în de laur pentru frunțile noastre, le-ai prefăcut și le-ai pregătit. Aleluia, slavă ție, Doamne Isestoase! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă cele ale împărăției tale și dreptatea ta am căutat. De aceea, toate cele ale darurilor tale, nouă, ni le-ai adăugat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iusei te iubim și îți mulțumim, fiindcă lupilor și vulpilor care conduc sinagogile satanei, despre slava ta le-am vorbit și în negura minților, lumina ta o clipă a poposit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Histoase. te iubim și îți mulțumim, fiindcă de bucurie inimile noastre au trăsărit când glasul tău, din lumina slavei tale, în noi am auzit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Histoase. te iubim și îți mulțumim, fiindcă raza de soare a mântuirii în noi a strălucit și să o dăm fraților noștri ai rânduit. Aleluia, slavăție, Doamne Hristos, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă nouă ortodoxilor, de cei ce te-au ucis, huliți, calea adevărul și viața ne-a descoperit, când ne ai ales ca semn că ne-ai iubit. Aleluia, slavăție, Doamne Hristos, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă răspunsul cel bun pentru judecata sufletelor noastre cu fapte sfinte l-am agonisit. Aleluia slava ție, Doamne Iisuse Hristos. Te iubim și îți mulțumim fiindcă îngerii tăi ne-au ocrotit și săgețile vrăjmașilor le au oprit. Aleluia slavă ție, Doamne Iisuse Hristos. Te iubim și îți mulțumim fiindcă în umbra smereniei, ce plini de slavă de ne-au lepădat, de aceea inima noastră spre tine la cer ai înălțat.